Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vinui drept înaintea ta, Prăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, Făcut mama să locuiesc în întunerii ca morții cei din veacuri, măhnite Duhul Mine și Inima mea încremenită în lăuntrul meu, aduse mi -am aminte de zilele cele de demult. Cugetat-am la toate lucrurile tale, a faptele mâinilor tale m-am gândit. țins -am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă semă în celor ce se coboară în mormânt. Voi păi, să aud dimineața mi la că la tine mi-nădejdea. Arață-mi cale pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de și mei, că la tine alerg, Doamne, Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, Într-o dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe preșmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjești sufletul meu, că Eu sunt robul Tău.